Hejsan och välkomna till detta tredje avsnitt, vilken är den bästa spelaren med nummer 3, Marcus Bergenheim? Åh oh, nu är vi här igen, mm. men nummer tre, Har på detta nu? Men jag brukar aldrig lägga märke till nummer ju, nej men försök. Mm, mm, mm, mm, mm, nummer tre. <laughs> det här blir för långt tråkigt. Ja, det går inte att lyssna på mig när jag sitter och tänker längre. Liksom. Vi klippar bort det <laughs> Vi säger, på till Andersson. Du säger. Ja, och det säger jag, jag håller med. Ja. Men eh, någonting som jag tänkt på faktiskt den sista tiden. Det är hur utsatt det är att vara tränare. Ja, men det har jag med jag Tänkte redan när det sätter vi... Om du tänker när vi läste de här allsvenska biblarna som kom ut Så står det ändå någonstans så Är det ett spelbolag där det står Vilken tränare får sparken först? Ja Och så är det odds bakom varje tränare Ja Så det börjar ju redan innan säsongen sätter igång Jo men det är det som är så spännande för att Alltså Där spekuleras det ju då Det är ju så stor risk att läggs att på sparken Mm och det är som du säger, en stämpel sätts ju där. Mm. Men det som är väldigt intressant tycker jag att man, man ska bara ta reda på vilka tränare som floppar. Mm. Men vilka tränare som flippar. Det är ju inte lika intressant. Nej, både jag och nej. Alltså ta du till exempel eh, Potter. Graham Potter, när han kom. Ja, han blev ganska omhuldad. Ja, det gick ju väldigt fort och han blir väldigt flippad. Ja, på många sätt. Nej, men nej, men det är klart. Men jag menar så att, att på försäsongen, det är inte som direkt där man pratar om Okej, okay, eh... eh, Marcus Bergerheim kom med ett bra jobb i det här laget. Nej. Fokus blir ju mer Alltså man tänker Man, man tittar vilka som ska vinna svensken. Vem som ska vinna skyttedigen. Det är två positiva saker mm. Och sen vem som ska få spanken först Ja men det, det är nästan också en sån fråga Som lyfts också Om du tänker dig media. Ja. Om man tänker det ofta också När det är sådana här expertpaneler Eller när man får någon fråga så här, Vilken tränare tror du ligger i Farozonen för att få sparken först jo. Och då ska liksom De här journalisterna Där profilerna svara på det. det är inte lite märkligt att ens bara tänka att Nej men jag tror att uh, Nej, men Hasse sen... Eklund Får sparken först Ja, Varför tror du det Ja det var du, Olof. Alltså. Nej. nej, nu kom bara hassa Eklund upp i huvudet för att jag tänkte på Falkenberg. Ja, det är dina hus. Ja, precis. Uh, nej, men jag förstår dig. Men det som jag tänker på bara så här är att... Det är just det. Sen blir det så märkligt att... Jag tycker att vi ska istället hylla svensk fotboll. Mm. Sen det är det klart... Hur hade diskussionen varit om man hade ställt för sig, vem tror du av de här tränarna kommer vara längst i sin förening? Ja, nej men det kan vi också skälla för det är ju inte många tränare i Allsvenskan nu som har varit så länge ju. Nej, det är du inte. Det är ju många som bara varit en säsong innan och vissa kom ju till den här säsongen. Ja, men och det är klart det är jobbigt med denna tränad allians. Mm. Samtidigt förstår man ju det, det är fint. Men... Det är det. Jag kan ibland trötta på det här att nu går det dåligt för laget. Mm. Vi sparkar tränaren. För det är också lite kul att man... Nu har IFK Göteborg gått ganska bra i år. Jo, det får mm. man ju säga. Och nu hinnas ju ja mm. Och det gjorde han ju inte direkt förra året. Nej, förra det med, Och det skulle han inte gjort heller. Mm. Mm. Men det är ju det att det svänger så fort. Nu är det plötsligt så säger man att han Jäknar för att han kan fotboll Jag vet inte han har utvecklats så mycket På ett han är än Men handlar det inte också om att Det beror väl också på Hur stor frihet har man i laget Och vad har man för förutsättningar Blir man så låst i sin Fotbollsfilosofi Att man vill att Det spelmaterial man har ska fungera ja. med, det, med, det, med det Som man har tänkt i huvudet men jo. det kanske inte klaffar. Det är där är ju riktigt intressant i skolan. Men det som jag egentligen... <coughs> ursäkta. Det som jag egentligen tänker mer på är att... Det är den biten. Hur mycket ska klaffa. Men sen är det också jobbet mellan sportchef och tränare. Ja, den är ju också superviktig. Många gånger kanske tränare och sportchef är lite samma sak. Men mm. För det är ju också en, en, en fråga jag har tänkt ganska mycket på. Sen för att sportchefen här i Kalmar Thomas Borstam Andersson mm. han har ju annonserat att han, han han ska inte vara kvar helt enkelt Nej. och då är det ju det som är intressant då läste jag att det snackas lite om att Magnus Persson ska ha någon dubbel där mm, ja, men det, finns, det kan ju av flera anledningar det blir så, ja. det kan man vara ekonomisk fråga mm. att det kanske inte kostar lika mycket att Höja någons lön för att få större tjänst. Nej. Än att ta in en ny tjänst. Det är klart. Alltså en ny person. Mm. Eller så är det att man känner att man har det förtroendet för tränaren. Att man känner att varför ska vi ha två när vi tror att det kan funka bättre att ha en som får större ansvar. Jo, men det är också det som är. Så fort man pratar om tränare så har man alltid det ekonomiska man tänker på. Ja och sen med det här laget borde spelarna ha gjort det bättre med det här laget så hamnar väl de på en bra position ja det är jättesvårt och det är inte som att vi sitter på fasit här vi är bara, det tycker jag ja men det finns ju en dimension till alltså du ska ju, du har ju det här laget som du har huvudansvaret för mm. och du måste ju få med alla spelare och vad är viktigast att få med sig jag tror att man måste ju ha med sig dels den här ledaren eller klubb, alltså den som förknippas med klubben. Sådana mm. finns ju oftast i många lag som säger det här är antingen att det är en stjärna eller att det är en sån här som har varit i klubben länge som verkligen... Ja men Johan Lind typ, han var väl inte lagkapten? Ja, nej men precis men det är ändå någon som har varit länge i föreningen. Ja. Som kanske har mycket att säga till om i en förening. Ja. Då tror jag det är viktigt det måste ju vara en viktig relation. Jo för att... den är en annan sport i och för sig men... Jag... <coughs> Ursäkta. Jag läste en intervju med Roger Rönnberg. Tränare i förhandlande Indiens. Som pratade om att... Det viktigaste för honom är att han och Johan Lundqvist är på mm. samma nivå. För det är Joel som är ledaren i gruppen. Det är kanske är en viktig poäng. Det är lite det du är inne på mm. det. Ja men för någonstans så tror jag att det är superviktigt Att ha med sig ledaren i laget för, för det gör nog i alla fall inte Alltså man kan säga att det gör väl ändå att man har en Bra förutsättning för resten av gruppen mm. Men sen är det också någonting så här som jag tänker på att. Ska man försöka också Vilka ska man försöka ha nöjda Det är ju rätt att säga så Alla ska vara nöjda i ett fotbollslag Mm Samtidigt är det lite både och ju. Mm. För att man ska inte vara nöjd- om man får sitta på bänken. Nej, det ska man inte. Men där är väl också viktigt- att man kan ha en dialog med spelaren. Varför är det så? Eller hur kommer det att det ser ut som det gör? Mm. Och det måste du som tränare- kunna svara på. Och våga ta den diskussionen. Jo, men hur lätt tror du det är så lätt? Nej, jag tror inte det är lätt. Men jag tror att det är viktigt- för att få alla- åt samma håll. Och dels när den här öppningen kommer för den spelaren som sitter på bänken. Att ja. den spelaren känner att nu har jag förtroende. Även fast det kanske är en skada som kommer eller en avstängning eller vad det nu kan vara. Ja men sen är det också det att i ett lag, säg att man är 22-23 även om du är den 23-d-spelaren du vet att ja det ska mycket, säg att du är tredje ekipen mm. det ska ju mycket till om du får, ta, om du får stå i en match ja, ja. men i det läget blir det också så viktigt att på något sätt ska man ju få dig viktig också mm. så att du känner det mm. men hur viktigt tror du det när man pratar om rollspelare alltså att någonstans att man är tydlig med och säger liksom, nej men jag ser dig som en viktig del av truppen Alltså att du är en truppspelare mm. Hur, Tror du att det är viktigt? Ja Jag tror det beror på Vem det är Alltså som en är såhär Halvmedioker spelar mm. Och det blir en skada I någon av dem ja Låt säga någon i Falkenberg mm. Och så blir en skada I någon av topplagen mm. Och de tar in den här från Falkenberg det beror på ålder och sen. men mm. Och förutsättning att vissa tror att absolut kan känna att ja, men jag är en jag ska ändå ge eh, Marcus Rosenberg en match här. Mm. Alltså även fast man vet att så här. Men det är det som är du 17 så är det kanske inte det så bra. Nej. Men är det runt 32-33, du börjar runda av då tror jag det är enklare att finnas i det. För då har man liksom gjort sitt. Ja det är sant För fotbollskarna håller ju bara tills man är 35 typ Ja <laughs> Konstigt nog Riktigt konstigt Ja men det måste ju vara så svårt alltså Hur öppna kort ska man köra som tränare Ja men det är det där också Som jag har tänkt mycket på När man hela tiden pratar om ädelighet mm. Låt säga att jag tränar dig <clears throat> Och du I början av säsongen så hade du Vilken position vill du spela på? Ja du hade vänster rytten. Mm. <hör> och du spelade de fem första. Och sen så byter du ut i paus i den sjätte matchen. och Sen har du inte spelat någonting. Mm. Ska man bara säga som där du och gå fram du Marcus jag tycker. Anledningen att du inte spelar därför att din defensiv är riktigt dålig. Men då blir också, det blir också märkligt om man säger så om man har startat fem matcher innan. Jo, men det är det jag menar. Ska man vara liksom så brutalt ärlig eller ska man... Det beror också såklart på vem så, det är som person. Det beror på... Det beror på alltså jag tror att relationen mellan tränare och spelare är så pass viktig. Att man ska känna av det som mm. tränare. Ja, absolut. Men du ska också som spelare kunna komma till tränaren och boka in något möte Eller, nu vet jag inte hur det ser ut i de olika klubborna Nej. men gissa ju på att man får boka för eh, jag tror, tränaren har väl säkert andra uppgifter att göra också ja, pävlar från Malmö till Kalmar ja, precis så. <laughs> men där blir det blir ju också så dum för tränaren har ju ganska många uppgifter på sitt bord Jo, men det är ju det jag tror att många gånger du säger, men, jag planerar en tränning mm Ta ut vilka som ska starta. Mm. Och lite media då. Och matcharna kanske. Jo, men. Ja, men det jag tror också att det här ser så olika ut i olika föreningar. Jo, men det kanske har du. I de här vad man säger sig mm. Där är det ju. Det har de ju så att de kan anställa i pränt vad de vill. Mm. Någon som enbart är för att lära oss kasta in kast inkast. Alltså, det har man ju den den börsen för. Mm. Men det är det som jag tycker är skönt någonstans i att Utifrån sig, för tränaren kanske inte är så bra. Att man gör sakerna själv. Ja, många saker kommer jag själv, men sen så har man assisterande tränare också. Och förhoppningsvis har man vill det upp lite. Ja, det var lättart. Men... Jo, men jag menar så här att, att det inte är i... Om man... De flesta klubbar har, jobbar ju säkert med videos. Mm. Och många gånger är det då tränarna själva som ordnar med det. Men det är det jag menar. Hade du heller företaget att ha det som en toppklubb i Premier League. där man kanske har 50 stycken som jobbar med videoanalys. Alltså på på ett sätt så skulle jag ju vilja ha det. ja för att kunna dela på arbetsbördan lite ja. men då gäller det också att alla de här drar åt samma håll, de som är videoanalytiker till exempel då, ja. då måste de ju veta vad är det vi ska kolla efter ja. se, kommer vi se samma sak om tränaren och videoanalytikern skulle sett på situationer för matchen mm. skulle de påpeka samma saker eller skulle det vara väldigt spridda skuror Ja, och det här blir ju också en ledarskapsfråga ju. Ja. Men det är, väl någon, men det är ändå det som sagt som jag, jag har varit inne på lite som jag kan uppskatta med allsvenskan just att man får göra det. Alltså det är lite, jag förstår mig rätt, det är lite amatörmässigt fortfarande. Mm. Och jag kan ändå <coughs> dela av skärmen med allsvenskan. Mm. Men det är väl också... Det är så olika förutsättningar. Om jag säger så tycker jag. klart. Malmö skulle ju ha haft... <kör> <kör> ursäkta. Malmö skulle ju kunna haft råd. Och... Eh, och där de kanske gjort. Vad vet vi? Nej, ja. Det kanske är så att alla dagar har videoanalytiker nu. Det, ja, det är vi. Då kanske vi har suttit och gjort bort sig. Liksom på en face. Ja, men det får det vara så. Ja. Men... Eller så får någon annan svensk klubb ringa, ta kontakt med oss så kan vi ju komma och se hur de jobbar. Det hade ju varit något. Det är ju bara ett Ja. Men, hela ute. Ja, du vill ha det i, i, i födelsedagspelseln nästa år. Ja, precis. 3 februari, kom igen. Det blir kul. <laughs> ja, det hade faktiskt varit episkt. Men eh, också det här med teränarna som jag har tänkt på just när vi pratar lite om att man delar upp mm. jag tänkte lite på Hammarby där uh -huh. nu vet jag inte om det är så här uttalat men i mitt huvud är det så i alla fall att Stefan Bilborn är ju chefen Huvudtränaren. Ja. sen är ju både Pablo Benones mm. och Joakim Björnknund assisterande för den här. Mm. och det vore ju logiskt där om Jocke tar om försvaret och Pablo-anfallet. Mm. Baserat på vilka spelartyper de var. Det är också någonting som har intresserat mig. så här. Att man har... För nu numera så är det ju, är ju assisterande tränare. Mm. I hockey är det ju ändå ganska vanligt att man har försvarstränare, anfallstränare. Jag tror man skulle, att man skulle dra nytta av att kunna göra det i det här fallet med men Jocke Sen ska ju så att bara för man har vunnit ett VM-brons och spelat i Valencia så är det egentligen ingenting som per definition säger att han måste vara världens bästa försvarstränare. Nej, så är det ju. Alltså man måste Men om man jämför med den här tiden han har vagit i början så tycker jag att försvarsvetet har blivit bättre då. Ja, det kan jag hålla med Sen kanske man inte... Ska ge jocka allt. Men jag ger gärna Jocke beröm. Mm. Jag gillar honom väldigt mycket. Vem jag inte det? Egentligen. Ja. Jag vet inte. <coughs> Alla har grittaktat mm. mm hela -hmm. Men hur, hur resonerar du där? Om du skulle ha varit huvudtränare. Skulle du kunna anställa mig som försvarstränare? Och någon annan som anfallstränare? Ja, det hade jag ju kunnat göra. Men då gäller ju att den här, alltså tränartråjkan, blir ju då ja. något sätt att det går att samarbeta också. Det är också. där har vi ju relationerna sinsemellan där också. Mm. Men i slutändan är det ju huvudtränaren som har ansvaret. Det är ju inte så ofta, det är en assisterande tränare som får sparken först. Nej. Det skulle jag experimentell. Nu, nu ser du här glad <trycket> Så får man säga till en så att man ska göra Så lyser han upp. Jag tycker att det är lite jobbigt. Nej. Eh, vilket lag är svenskan? Säg ett lag är svenskan. Ett lag? Vilket som helst. Ja, det ska helst gå fort. Det ska helst gå fort. Ja, det får inte säg häcken. Jaha, säg ähm, Örebro. Okej. Okay. Du, du får samtalet. Du är anställd som huvudtränare. Aha, kul. Vad hände med Axel? Han har gått vidare till näringslivet. Aha, tråkigt. Riktigt tråkigt. Ja. Men nu ska du finna hans kostym. Okej. Okay. Och det är ordnat med boende och familjen följer familj. med upp så allting sånt är löst. Får du ta... byta klubb? Ja. Nej, det vill inte? Jo, du får byta klubb jag tänkte med eller så tänkte AFC blir det då kan ju bohuvud jag det bo <laughs> okej okay. ja, du, du, du har tagit över AFC och ni har, familjen har fått en av de här lägenheterna vid i Tunavallen yes. ska vara ha den högst upp? Det... nej inte högst upp det känns lite väl Högtidigt. Ja. lite närmare planen okej okay. Och så brukar jag stå och vinka till dina barn när man skjuter från skolan. Nära till jobbet. Ja, det får man ju säga. Men du har tagit över. boomen är allting som är löst. Och du får frågan. Av Rysholm är det mm. eh, Du får form för, för, för, äh, formera din råka hur du vill. Hur jag vill? Ja. Mm -hmm. Och det här är då du. Du, du ska anställa fem personer. Här säger du, du får anställa fem personer. Du tänker så här, material och sånt, sånt är det fixat. Nu är det bara tränare. Det är bara tränare? Ja. Så inga massörer? Sånt Sånt har Risholm fixat. Okej, sjukgymnast. Fixat. Mental coach. Så. Det har inte det eh, fixat. För det ingår det som tränare? Va? Ingår det som tränare i så fall? Det är ing, skulle ingå som tränare, okay. ja. Okej säger ja, Sen om du säger Någonting som är fel säger Nej det räknas inte okay. Så han säger då Skriv en lista vilka du vill ha och varför du, du säger inte du namn Men du säger vad de ska göra istället Vilken skriver du ner först Ja det måste ju vara Min högra hand En assisterande tränare Precis Vad ska den assisterande tränaren bidra med Pussar hem dig <laughs> Det är väl inte min assistent Det är en assistent Det är inte min assistent Som jag kan köra med Nej men på något sätt Så tror jag ändå att Jag skulle vilja ha en som Bygger träningarna Alltså Visst man kan ju vara tränare Men jag ser mig mer som en matchcoach I så fall och med men hela den här grunden tror jag ändå att man kan ha en tränare till ja. som håller i många pass så att man hellre då som den som har huvudansvaret kan komma ner utifrån och kolla på träningen på ett annat sätt okej, okay. det låter intressant För då tror jag ändå att då kan du få en helt annan bild av spelarna ja. för då blir det tänk dig så här. nu vi studerar ju också men om du, om du tänker om du har ett nationellt prov med elever... Ja. Ett muntligt. Ja. Och, du, och det är en som ska ställa frågor och en som ska sköta allt. Ja. Då har man ju alltid en som observerar längre bak som tar upp allting. Ja. Då ser jag hellre att... Då skickar jag fram en som håller i träningen och gör allt det här. Sen kanske jag är med i planeringen av träningen. Men att man är liksom... Och kollar utifrån och observerar på ett annat sätt. För att kunna då ja. sätta ihop laget och se... Ja, små detaljer som man missar kanske om man är mitt i träningen. Så är det här systemet tränaren som har hand om träningen med genominne? Ja, person två. Ja, person två. Målvarkstränare. Ja, hur ska, Måste man ja. Hur ska det här fungera? Ja, men det är ju att han hand om Jo, men vad då, ta hand om och fiska förarna, eller hur tänker du? Nej, men träna målvarkarna. Jag är ju ingen Okej, okay, då går vi vidare. Jag måste göra en sten till. De måste ja. ha två stenar. Ja, varför då? Jag menar, så att de kan hålla träningen. Okej, okay. vad ska du göra? Sitta hemma. Nej, men, vet du hur mycket jag har på mitt bord? <laughs> Säg, kommer du säga det till Lyson? Nej, men alltså, det är ju huvudtränaren som kommer ta alla samtal med spelarna. Ja. Allmänheten är det. All media Det är definitivt. du som blir med i lunchpodcast Ja men precis det... Det hade, du, hade du fått frågan då du svarat ja direkt Sen så kommer jag men Jag var med Och planerade upp träningen För jag vill ju ändå att det spelsystemet jag har Ska jag ju ändå genomsyra Vilket spelsystem du Jag gillar ju 3, 4, 3 <laughs> Ja Hipsten. Men jag vet inte Jag tror inte det hade funkat här så jag hade nog fått kört en 4 <låder> 4-3-3 Okej okay. För jag ville vara lite mer defensiv Ja En tid assisterande mm. Vilken är den fjärda? <hör> du har sagt Vålvax ty... har två assisterande Jag har två gubbar till Den ska in alltså Det är ingen som har sagt att det behöver vara gubbar Nej men nu var det kanske lite slarvigt uttryckt av mig jag brukar, Det gubbar för mig är <laughs> en i lite det kan vara vilket kön som helst. Berätta den där reda. Ja. Nej men ja sen, jag skulle vilja ha en videoanalytiker. Ja. Dels för att det skulle ta för mycket tid som helst. Vad kommer man hjälpa till med Med videoanalysen Nej men jag tror ändå att Någonstans att gå igenom matchen Och gå igenom ja, men Gå igenom matchen Och spelare för spelare Och ja. se lite vad, vad spelaren behöver tänka på Och vad Det gjorde bra ja. Det är viktigt att lyfta lite liksom, målåg ja. För att kunna utvecklas Självklart. Och nu femte vi som liksom veta sjukvård det inte. Nej, det är, det, är, det är löst. Det är löst. men Mentalcoach vill jag inte ha. Nej. Ja, då behöver vi inte anställa det. Nej, utan jag säger att vi sparar in på det. Okej. Okay. Och du tar öga lön. <laughs> ja, precis. För du måste alltså, tälla till jobbet. Så, tänk här, nu som. Nu gjorde jag att vi bara ställde fyra. Ser du vad pengar vi sparar? Då kan vi höja min lön lite grann. Eller kanske köpa in någon? Ja, köpa in en spelare väl då det där, så Du tar två assisterande. En tränare och en video videoanalytiker. Intressant. Men om vi vänder, hur hade du det så heter det? första jag hade anställt var att hade varit en mental tränare. Uh -huh. Det blir intressant. Du tror ju inte på sånt. Det, det sa jag ju inte. Jag sa bara att jag anser att jag som huvudtränare kunde ta den biten. Jo, men jag anser att det beror på hur man är. Som person. Det kan ju vara så att huvudet men tar jag också. Vilket lag tar jag över nu förresten? Nu får ju du bestämma Jag Jag ju bestämma över mig. Jag bytte ju. Ja det hade inte jag gjort. Jag tänker så. Per-Ola Ljung vidrar ner på tempot. Så du tar Helsingborg alltså? Ja. Granqvist ringer mig. Det är ändå. Alltså om man jämför våra klubbar vi valde. Nu var det ju Sveriges bästa lag. men. Ja och du valde ändå en klubb. Som visst har min med en stor press på sig. Ja, men jag gillar det. Uh -huh. Det har ju Grönkvist uh, hittat. Huh? Ja, men jag kan tänka att det här har blivit bra. Mm. Men det är ju för att jag gillar Skåne. Jag kan inte ta över Malmö för då får man vad man pekar på. Tror Eller, Nej, jag tar över Malmö Du tar inte alltså allt vad du pekar på Malmö Jag du stark, för, Förstår du förstår många starka viljor. Jag tänker så här. Det svåraste, det är ju bara fördomar. Mm. Det svåraste någonsin Måste ju vara Jag tänker så här, han i en diskussion Med Daniel Andersson mm. Det kan nog inte vara kul Men hur mycket tror du Markus Rosenberg Har lagt i hela diskussionen då? Ja men det har Daniel har sagt Att det är jag som bestämmer Tror du Rosenberg gå med på det Ja han har löst det man. Och Safari Ja det har Daniel löst. <laughs> okay, löst Och Gisse och alla det har han, har, han, har löst. han har löst alla vilken tur du har. Vilka ja. medgörliga stjärnor du har i ja, Malmö. Men helt olyckligt. Oj, oj, oj, oj, Så jätteödmjuka. Ja. Inte skånskaxig eller någonting. Okej, okay, så första det var mental. Ja, det hade varit det första. Ja, nu har du fyra kvar då. För jag tänker att, jo det jag skulle komma till. Ja. Om jag då som tränare inte riktigt besitter det här. Låt säga att vi har, äh, ska vi ta i Malmö? Eh, Rosenberg nu är han jättetrygg i sig själv men vi tar det som exempel, han har inte gjort mål på sju matcher mm. han har bränt två straffar mm. ett par frilägen och han, vill, och han känner bara att jag bidrar inte, jag måste höja mig och han vill ta snacket med mig låt säger då att jag känner honom ju mm. men det är en sak att känna en person den är en annan sak hur man kan prata och eh... vad säger man Gör så att du utvecklas och får in dig på andra banor. Ja. För det primära som tränare är, okej, okay, gör inte han så mycket mål. Då har vi någon på bänken. Mm. Just med Gothenberg är det ju, ja, men. Ja. Du ja, men. förstår tanken. Ja. Okay. Därför tror jag att det är bättre att ha någon som är expert på det området, för det är ett så pass viktigt område. Mm. För jag tänkte mycket på efter att jag hörde intervjun Med Anne Bernstein hos Olof Lund Just om det mentala spelet mm. Och så att Jag tycker det är väldigt intressant Men jag vet ju också själv hur det kan vara Man är inte helt stabil Alla gånger Men tänker man tar in då en fast position hela tiden Eller är det någonting som man tar in lite då och då Som inte är fast Ja det är, ska jag och Danne förhandla om är Danne det blir ju det. <laughs> Man måste se ut jag ja, tror Det är lite dem. Jobbigt här med lagen ja, men Jag tror ju dem de framför Helsingborg uh -huh. För jag ville bo på eh, eh, närmare kontinenten mm -hmm. eh, Så det har jag gjort eh, Försvarsterrenen mm. Där har jag tagit in safari Och lägger av och det var just lite det jag var inne på. Att jag tror att det är en lyckosam väg att gå. Mm. En eller. Mm. Videoanalytiker. Jag vet inte. Det som gör att jag tvekar. Att jag tror att man kan göra ganska mycket själv. Och nu grundar sig det också lite. Att personen kan jag tycka att det är kul. Och titta lite fint på och redigera och sådär. Ja, men man kanske vill ha blivit. Ja. jag pennar ju inte nu va? Jag har ju flyttat ner. Nej, skämtas du. Men... Um... Nej, men sen... Det, det är egentligen fast det hade jag ändå slutat med en videoanalytiker för att... Daniel sa ju att jag skulle anställa fem. Och spara tid helt enkelt. Ja. Det är det jag hade gjort. Så nu har du fyra då? Ja, sen en femte vet jag inte vad det hade varit. Inga mångsar han är. Såklart. Hur ska man kalla hem då för Malm slattarna? Johnny Tien. Fidel. Han är väl kvar där? Han är väl kvar. Kung. Ja, det hade jag gjort. Så jag hade gjort samma som du. För att jag såg vikten av det mentala spelet. Mm. Du tycker sånt är humbug. Det sa jag ju aldrig. Alltså. Jag sa bara att jag tror att jag hade fixat. det Ja, jo, det kan du ju tro. Tack! Vad, vad hade du haft för speluppsäljning? Ja, det sa du ju. Ja, vad hade till. du hade? Jag hade ju inte förut det här senaste när man ska spela med tre treback hela tiden. Alltså, är, är det någon klubb det hade funkat i Särvenson i Jo, men jag hade velat köpa in ditt spel. Eller... Men det är för att du gillar inte så mycket? Nej, det vad får du det ifrån? Har du sagt det? Ja, så att det? Jag ville vara ytterback när jag spelade. Men det var för att jag inte var kapabel till så mycket säger du att annat. Man, säger du att du var som juten för ytterbackspositionen? Jo, men här, jag kunde inte dribbla. Jag Vad ska jag kunnat kunna? Typ nu, nya. ja. Men när jag spelade för tio år sedan var det inte så viktigt. Läcker det med tio år sedan? Ja, jag tänkte du? Eh, men... På den tiden var det bara att inte man inte skulle springa fram och tillbaka Fram och tillbaka det kunde jag. Eh. Men vilken av Vad hade varit vad hade, vad hade På att du hade fått spanken tidigast <laughs> Eftersom det är AFC Så hade du nog också ganska <laughs> höga känns det Tog du den tjänsten Hur har de löst det med boendet Om du får spanken ska du flytta ifrån då eller? Ja. Det är Jaja Hur lång tid får du på dig Sex månader Okej. Okay. Skysstan är det liksom Ja mm. mm. Han läser sånt. Vi gör... är polish. Ja. Jag får ju inte bo genom klubben. Utan jag får, jag får köpa ju eget. Ja. Men att jag vill vara nära kontinent. Men vi går då. Eh, vi ska snart avrunda här. Min ju sportchef. Mm. Det hade också varit intressant. Säg på rak För Vem är den bästa sportchefen i Sverige? Hmm. Ja, jag ska vi inte säga det givna valet för du får mig. Du vill säga vill Ja, men jag tycker att det blir lite tråkigt. Ja, men jag men... håller ju så att väldigt högt. Ja, på vad? hota journalisten? Aha. Gnära? Nej, tycker att jag lag. tycker att han är väldigt duktig på ja. ditt spelare. Jo, ja, men han är Han kan ju också ta betalt för att spela mm. när det kunde men tag. Anna... Stefan Andreasson håller jag väldigt högt. Ja men jag gillar också Bossa i Super Superbossa han, han, han verkar skön <laughs> är inte så han jobbar Att han säljer spelare För jättemycket pengar Tar in spännande spelare Hittar massa fynd Nej men han är skön ja, men jag tycker, Jo det är han ju Jag tycker allt det här gör sig så bra jälle, I medier tänker bara att hans hår ligger så fint Ja men sen så har han ändå lyckats liksom få in bra värvningar till med försäljningar också ju. Ja, Astrid. Ja, och Bojät och det med ju. Ja, Asla, Vittery. Ja. Kivsäljstaden. Mm. Sen har han ändå ju, ja. fått in mycket. Men jag, alltså jag håller ju Daniel Andersson så oerhört högt. För att någonstans tycker jag att många av de värvningarna de har gjort mm. jag är inte säker på att det bara beror på Champions. Nej, så kan det... det ju... För jag tänkte säga... Safari hade nog kommit hem i vilket fall. Nej. Morins hade kommit hem i vilket fall. Ja, men om du förklarar till Berget igen. Han hade nog också kommit hem. Kommit hem? Man, är man med hem? Det, vi, det får vi fråga honom om. Men för, för det är också en gång så att du har... Hur mycket pengar du vill. Alltså... Mm. Ge, Malmö har ju råd att misslyckas med värmningen. Lite som i Karmelås. Ja, precis. De, de, de har ju råd och att göra en lite sämre värmning. Men skulle Örebro lagt om pengarna på Karmelås och det blir en flopp det, det är då det blir foten. Ja, men jag tänker också om man jämför klubbar som är så kallade storklubbar eller storstadsklubbar jämfört med de som Mindre klubbar eller som kanske är med i mindre orter. Ja. Det är ju nog en ganska stor skillnad på hur de klubbarna är uppbyggda. Det mm. För tränare också. Jag tror att... Alltså, min fördom säger att det är lättare för en tränare att vara kvar i en mindre klubb. Utveckla. Ja, men jag tänker, om det börjar lite dåligt att det finns lite mer tålamod. Ja. Ja, så är det men tänk på Malmö efter att de är ju. MP. Allan ja. Kohn. Och då vann man väl även SM-guld båda gångerna. Ja. Sen får vi se hur länge Uwe blir kvar. Ja, det. Men det är. Nej men jag tror det där är viktigt. Och det är nog mycket som man inte riktigt tar i beaktande. Det är klart det hade varit jättekul att träna. Ett stor Men som första lag kanske det är bättre att ta. Mm. Jag, menar, tror jag Men att... du kan ta en. Nu är det ingen diss mot häcken här. Men Peter så, du och jag håller honom. Ja, sinnesskjut högt. Ja. Det var inte så att häcken var topplag alla säsonger han var där. Nej. Men det var ju aldrig. Jag tror inte att jag kände aldrig att nu kommer han få spåken. Nej, inte jag heller. Det, det var ju men när kontraktet gick ut. Jo, men jag menar, sett hade det varit att han hade varit i Hammarby och det går så upp och ner. Ja, då hade han inte varit att kvar lika länge. Nej, det är det jag tänker. Mm. Eh, men samtidigt är ju det där, det är ju spelreglerna, man säger Det är ju det man får hålla sig till. Sen får du och jag tycka vad vi vill om det egentligen. Ja. Men, men... tränar ingen känsla man vet inte hur länge man har den. Du skriver ett kontrakt Ja men det är det som jag har tänkt på jättemycket Sen har jag lästat Persson Det är klart, det måste vara jättejobbigt Att pendla, men så det finns säkert Övernattningslägenheten Men så här, låt säga Att man skulle ta med sig familjen hit Mm Låt säga att de köper hus här Barnen går i skola Sen är efter ett år får man sparken mm. Det är så mycket sånt man inte tar hänsyn till Heller ju mm. Och då kanske det är mer effektivt för honom att pendla. Ja men precis. Beroende på hur familjesituationer och sånt ser ut. Ja. För det är ju en sak. Har man barn och sånt som går i skola och sånt där, De vill ju inte alltid flytta. Nej men det får man ju bara tänka själv. Att man, då får man fått sig sin drömtjänst. Man bara flyttar. Man tar med allting flyttat. Och så får man sparenken och ska Jag hade ju inte velat om jag hade varit sparken om Malmö. Nu gillar ju Malmö som star, men vi tar ta Helsingborg i det är läget. Mm. Jag hade ju inte velat bo kvar i Helsingborg. Nej. Mm. Och jag tänkte du hade velat bo kvar i Tun på Tuna. I lägenheterna. Nej det tror jag Fast du hade ju de där sex månader på dig där. Ja där Så du kunde ju ändå kolla på min efterträder och lite sånt där kul. Ja. Om kunna skriva det var bättre för mm. Och så hade jag satt ut ett laken skrivet: Ta tillbaka berget i igen Tror min egen balkong. Det är ju wow. episkt. Kul när man filmar in det också när jag <skratt> är Ah sen. Vad kul. <skratt> ja, lite utspågat avsnitt. Ja, ah, kul avslut. Ja, men om vi säger så här: då avslutningsfrågan. Om du är sportchef. Vad är de viktigaste sakerna du kommer jobba mycket med då? Men är inte det relationen, relationen mellan tränare och klubben? Ja, du är då sportchef. Du jobbar med så att jag blir inkomparerad i, i klubben. Ja. Så att jag tänker ändå att relationen mellan tränare kontra klubben blir oerhört viktig. Ja. Samt spelare, för att det blir en sportchefen har ju den rollen också. Ja, de säger det. Ja. Så. och sen är det ju de här jobbiga transferperioderna då ja alltså jag skulle så gärna vilja se en dokumentär där man följer någon under transferperioden jag tror ingen sportschef nej det här. skulle ju aldrig hända men tänk det bara för menar, det vi läser är ju med sig, den här spelen är på gång då mm. tänker man att det brinner till mm men tänk hur mycket samtal där som man inte har en aning om. Nej, men tänk ändå att det är under sportchefen någonstans som vet hur nära det är egentligen. Ja. Men under mycket tid, det ska vara jättekul att få en sportchef. Hur mycket tid av din tjänst åt att säga i media när vi har ingenting att tillägga. Mm. Hur många sådana samtal får de per dag när det brinner till? Ja, det blir nog ganska så många. För att samtidigt är det det är så dubbelt att för några år sedan tyckte jag att silver var jättekul men nu är det bara jobbigt. Men jag tycker fortfarande kul. Ja, jag gör ju inte riktigt det för jag har alltid rändat om lagen, jag supportar att ja, om man säljer spelar så får man in någon och det funkar inte. Men vi får försöka pitcha den idén. Ja, förlåt. Vilken sportchef har du velat följa då? Sony klart. Ja. Men du men hade kan... allting som Sonny hade bett dig om Hade du gjort Jag hade varit Sonnys bästa praktikant <laughs> Ja Jag hade i och för sig varit Anderssons bästa vän <laughs> Nej. Ja Då ser man du går på vänskap Jag går på <laughs> Sonny är <det> bäst <laughs> Nej men det hade ju varit jättekul Såklart mm. och se någonting. Det behöver inte vara så Det kan ju vara att och de har ju gjort det här när Helsingborg, vad heter var det? Ett år sedan. Men du gjorde de en sån reportage med Espe Jansson. Det var väldigt intressant. Ja, men det har varit kul. Men jag tror också att man hade vänt sig skillnad. Jag tror att man hade velat ha en så kallad stor klubb och en mindre klubb för att verkligen se. Vi får prata med ytterligheten och göra den med Man med FF och Eskilstuna. Ja. Se skillnader Och AFCM alltid innebär Vad på Är det tredje säsongen har mer nu då? kan nog Då är det Men det här var i alla fall det tredje avsnittet oh. av Ja det är vi av oh. vilken, vilken spelare vinnade vi i detta, i detta avsnitt? Då det var i Ja Fina människor. Följ honom på Instagram. Det är inte jag. Allting han lägger ut på like. Det spelar in vad du står här. Du läser inte ens. vad. bara like. Ja, men, han betyder säkert fan. Mm. Men eh, kul i alla när jag har lyssnat. Och den här liten eh, lite musikstycket. Vem har skrivit det? Ja, jag vet att det är din kompis Anton. <laughs> den här satismen. Kompis Anton Ja men det är för att du alltid säger min kompis Anton Ja men det så så får jag ska förstå Nej det är Anton Elm som har gjort låten Lost in Space Och vill man eh, Se oss på andra ställen Så finns vi både på Facebook och Instagram Ja Och sen har vi även en eh, mail Om man eh, tycker det är kul att skriva några rader till oss Om jag vill med och säga att ni att ni låter lite, lite disträd Och hostar så förbannat Ja, då gör man det till lirarna.podcast@gmail.com. at Ja, och om jag vill gå in på Facebook och söka upp. Sök på Lirarna Och eh, Instagram Då är du Lirarna understrängt podcast, jag. jag vet inte Men vi kommer ju öka takten på sociala medier Ja, nu kommer jag <laughs> det Tack för att ni lyssnar och för att ni står ut Ha det gott Marcus Ja, men det samma tack för det.